Мързеливият брамин Живял някога в едно сълце един брамин. Той имал жена и две деца. Животът на този брамин бил различен от този на другите. Всяка сутрин ставал от сън, отивал до близкия кладенец, измивал се, връщал се обратно и отново си лягал. На брамина нищо не му липсвало. Имал голяма ферма, в която растели най-различни видове плодове и зеленчуци. Но той имал един лош навик. Браминът бил много мързелив. И семейството му било загрижено за него, защото не захващал никаква работа, а по цял ден само спял. Пак ли ще спиш? Хайде, събуди се! Днес не трябва ли да ходиш до фермата? Цялата ми реколта ще замине! Но всичките им усилия да го събудят били празни. Браминът отварял едното си око, усмихвал се и отново заспивал. Колкото и да се опитвам, не мога да го събудя. Сама ще отида до фермата да видя дали всичко е наред. <плес> <плес> <плес> Децата започнали да играят и вдигнали силен шум. Браминът се събудил и започнал да играе с тях. В същото това време жена му, докато се прибирала от фермата, по пътя си срещнала един мъдрец. Решила да го покани в къщата им да го нагости. Огоро! не съм имала честа да те срещна скоро. Трябва да те заведа с мен у дома. За нас ще бъде чест да ни гостуваш. Много си щедра, дете му е. Моя Бог ще те благослови да вървим. Хайде! И когато жената на Брамина влязла в къщата с мадреца, видяла, че... Слава Богу, той е буден! Виж кой е дошъл в нашия дом! Щом видял мадреца, Браминът веднага излязал да го посрещне. После жената и мъжа добре нагостили горото. Поднесли му храна, след като се нахранил, браминът седнал и започнал да му разтрива краката. Мъдрецът останал много доволен от тяхното внимание. След това накарал брамина да си пожелае нещо. Кажи ми, дете, какво искаш? Ще изпълня всичко, което си пожелаеш. Гуру, имам едно единствено желание. Никога повече да не работя нищо. Искам някой, който да върши цялата работа. Добре, ще изпълня твоето желание, но запомни, трябва непрекъснато да бъде заед. Не трябва да бъде оставен да бездейства. Както кажеш, мъдрецо, ще го запомня. След като обещал да изпълни желанието му, Гурото благословил брамина и си отишъл. Щом той си тръгнал, се появило едно огромно чудовище – Господарио, твоето желание е заповед за мен. А? Кажи ми, какво мога да направя за теб? Добре, ето какво. Отиди и полей фермата ми. Чудовището изчезнало в миг. И браминът се почувствал много облегчен. Вече нямало нищо да работи след известно време чудовището се появило отново. Господарю, работата, за която ме помоли, е изпълнена. Какво друго искаш? Дай ми още работа. Какво? Полял си фермата за толкова кратко време? Какво друго да ти дам? О, трябва да ми дадеш работа, господарю. Или иначе ще те изям. Браминът много се изплашил и веднага възложил нова работа на чудовището. Отивай бързо да изореш цялото поле. Да, господаря. Ще свърша работата и веднага се връщам. Що ме изчезнало? Браминът се успокоил и си помислил. Да изоре цялото поле ще му отнеме много време. До тогава ще се прибера да похапна нещо. Браминът седнал заедно с жена си и децата си да обядва. И точно тогава чудовището се появило. Пак ли се върна? Цялото поле ли изора? Да, господарио, какво още да направя? Дай ми още работа. Работа, работа, работа. Какво още работа да ти дам? Ела сега и ми масажирай главата. Още не изрекал думите си, чудовището започнало да масажира главата на Брамина. Ох, полудяли, ли, някой да го спре. Ще ми изчупи главата. Сега какво ще правя? Каква работа да му дам? Как да се отърва от него? Ако искаш да се отървеш от него, мога да ти помогна. Но първо трябва да ми обещаеш нещо. Е, да... Казвай бързо, че главата ми ще гръмне. От сега нататък ще вършиш цялата работа сам. Добре. Съгласен. Сега моля те, помогни ми да се отърва от него. Слушай, направи следното. Спри да масажираш главата му. Опашката на кучето ни моки е крива. Иди да я изправиш. Шеланието ти е заповед за мен. Отивам да го изпълня веднага. Ситуацията, в която се поставил браминът, накарала жена му да се разсмее. <laughs> Все те предупреждавах, че един ден ще трябва да си платиш заради твоя мързел. Сега видя ли? Да, получих си заслуженото. Но той ще изправи башката на Моти и ще се върне. Какво ще правя тогава? За какво говориш? Може ли някой да изправи кучешка опашка? Довери ми се! Ще трябва да го прави непрекъснато, но никога няма да успее! <съкък> а, ти ме спаси! От сега нататък всичко ще върши сам. Няма да разчитам на никого! <рък> Какво става? Защо се смеете, деца? О, нищо! Смеем се на мързеливия брамин! Да, сега разбрахте ли защо трябва да си вършите сами работата. Кажете ми, съгласни ли сте да си пишете домашните сами? Или искате някой друг с магическа пръчка да го върши вместо вас? М? Hmm?